أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah Alhamdulillahi ala ni'matil ukuwa Ya Allah ya Malikul Jabal Kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu Di atas segala limpahan nikmat dan rahmat Serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini Dapatlah kami berhimpun bersempena madlis ambang ramazan pada kali ini La ilaha illallah warahmanurahim Kami memohon kepadamu ya Allah Jadi kalau segala latihan dan ilmu pengetahuan yang kami peroleh di sepanjang program ini Akan dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan kami Dan seterusnya akan meningkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman kami Sebagai mahasiswa yang berilmu berintegriti berdedikasi, berwibawa dan berwawasan tinggi tetap menjadi insan yang soleh dan cemerlang untuk agama bangsa dan negara Malaysia yang kami cintai ini ya ayu ya qayyum ya da'iman ya samad ya allah hiasilah kami dengan sifat-sifat mahmuda yang mulia lagi terpuji dan jadilah kami dan dan jadilah kami dari segala dan jauhilah kami dari segala sifat-sifat mazhuma yang hina lagi terkecing Tanam kala ke dalam diri kami semangat bekerjasama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan ya Allah. Timbalakat segala hasil usaha dan khidmat kami ini sebagai satu ibadah seperti mana yang Engkau hendaki Rabbana salimna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. رَبَّنَا لَا تُذِي قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ حَلَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ وَحَابَ رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّمْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَّا Vallahi sünneti Muhammed'e ve Ali'e vassam ve ala Müslümanlın. Ve alhamdulillah Rabb'ı alamın. Gürramıkom. Teşekkür ederim. Majlis ini dapat keberkatan rahmat Daripada Allah SWT Sekali lagi Saya ingin berpesan agar Para hadirin naik ke depan Di sebelah kiri Dipenuhi dengan Muslimin agar di sebelah kanan ni Muslimat boleh naik ke depan lagi Boleh penuh ke depan ni Yang berhormat Ustaz Ilyas bin Ismail yang berusaha, Imam Masjid, para pensyarah, pelajar hadirin dan hadirat sekalian. Dini hari pergi lautan untuk menjala si ikan bilis. Assalamualaikum tuan-puan, mohon saya meneruskan majlis. Saya bagi pihak majlis sekali lagi mengalu-alukan kehadiran Ustaz Ilyas bin Ismail, para pensyarah, pelajar hadirin serta hadirat sekalian. Sebagaimana yang kita maklum, ceramah pada malam ini bertajuk diambang Ramadan. Untuk tidak melengahkan masa, seterusnya majlis menjemput yang berusaha pengarah program Saudara Muhammad Irfan bin Arif untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Selamu alaykum Allahü Teala ve barakatuh. Allah ﷻ ﷺ Muhammed Ali Muhammed. Quran Allahü Teala. Azzobillahi an-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi Ya yehal-lazil amin. Kütübünüz müsliam. Kama kütübünüzün öbürleriniz. Lâ allâkum tettakun. Sırık Terima kasih di kepada Pengurusi majlis yang saya romantik Penelit kita pada hari ini, Ustaz Ilyas Ismail Hadirin Hadirat mahasiswa mahasiswi Yang saya kasih sekalian Besyukur Hadirat Allah SWT Dengan limpah dan kuning yang kita Diberi ruang dan peluang untuk kita Berkumpul dalam satu baju ilmu Berdasarkan ayat yang saya baca sebentar tadi Saya nak highlightkan kalimah La'an lakum tatakun Bila datang bulan Ramadan, kita mesti Jadi kita mesti sendiri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu takwa? Takutlah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut untuk melakukan dosa kepada Allah, malah kita perbanyakkan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama kita amalkan, sama-sama kita catat, sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, khususnya di bulan Ramadan Karim yang tidak amal lagi. Insya-Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Irfan di atas ucapan tadi. Kini majlis mempersilakan Ustaz Ilyas bin Ismail untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Ah majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanda-tanda ajal seseorang semakin dekat Jawab salam dia perlahan Lagi sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, panjang umur. Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nesta'inuhu wa nestağfiruhu wa na'uzu billahi min şururi enfusina wa min seyyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilleh wa may yudlil fala hadiyalah eşhedü en la ilaha illallah wa Muhammedan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa ala nabi, Al nabi Mustafa nabi Muhammed sallallahu ve Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah syukur dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT Dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama pada malam ini Kita berada di masjid Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Terima kasih atas jemputan yang sangat bermakna ini Saudara Irfan, pengurusi, pengarah program Tuan Imam, LJK Arjutan Kuasa Masjid Maupun LJK Pelaksana Program Para Pensyarah, para Asatizah, ustaz ustaz Tuan-tuan Guru, Alim Ulama yang dimuliakan Tuan-tuan Haji, Puan-Puan Hajar Adik-adik anak-anak para pelajar yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat didoakan agar dikurniakan kejayaan di dunia hingga ke syurga didoakan semoga dimatikan dalam iman aminlah ah dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan didekatkan jodoh bagi yang belum lagi oh sini semangat ni semangat nak puasa ni eh? nak menikah dulu nampak gaya eh Okey okey. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan kunjungan kali pertama saya menjejakkan kaki ke Usas ini dan saya kira amat bertuahlah dapat bertemu dengan semua warga Usas dan juga semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang bukan sekadar yang pertama malah mungkin ada pertemuan-pertemuan lagi selepas ini insya-Allah. Jadi saya kira moleklah malam ni sebelum kita mulakan kita ambil keberkatan juga sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang telah membawa ajaran Islam kepada kita Allahumma salliw wa sallim ala Seyyidina ve maulana Muhammed adadamen fi ilmil sema sama Allahumma salli ve sallim ala sayidina ve maula ana adam ma fi ilmil la bidawami mulkillah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad alhamdulillah Bay muslimin muslimat tuan-tuan yang dirahmati allah syukur kita kehadrat allah subhanahu wa taala Malam ini kita dipertemukan Allah dalam majlis ilmu. Dalam hidup kita ni ilmu penting. Ilmu sangat penting. Sebab orang pepatah pujangga ada menyebutkan dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan iman hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ah ni ayat Facebook sedap ni. Lagi sekali. Dengan cinta Hidup menjadi indah Dengan iman Hidup menjadi terarah Dengan ilmu Hidup menjadi mudah Mudah dapat pahala Mudah masuk syurga Mudah dapat rahmat Kan mudah dengan ilmu Sebab itu dalam Quran Banyak ayat-ayat Allah sebut Allah suruh kita Tuntut ilmu Malah Allah menyebutkan Orang-orang berilmu ini adalah orang yang Dia punya level Dia punya martabat Dia punya darjat Lebih tinggi daripada orang yang tak berilmu Apa ayatnya? Allah pernah sebut dalam Quran "A'uzubillahi syaitan rajim Qul hal yastawil ladhina ya'lamun Wal ladhina la ya'lamun Sadaqallahul azim Allah berfirman katakanlah wahai Muhammad adakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Allah mengajak kita buat comparison buat perbandingan engkau tengok orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu sama ke tak sama totally different lain Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu lain memang berbeza. Orang ada ilmu cara bercakap, cara berjalan, cara duduk memang nampak sangat dia tu berilmu punya orang. Tapi kalau orang tu jenis tak ada ilmu nampak cara makan, cara bercakap, cara WhatsApp Cara komen di Facebook Memang nampak jenis tak sekolah Punya orang Memang jenis orang tak mengaji Jenis orang tak belajar Ada, betul tak? Itu Allah beritahu, orang ada ilmu Orang tak ada ilmu, lain Orang berilmu, cara dia jawab Cara dia reply Lain dengan orang yang tak ada ilmu Orang ada ilmu Dia semayang Dengan penuh ilmu Dia bukan main ikut-ikut kan. Ni ada orang kadang sembahyang dia ikut-ikut oranglah. Sembahyang tak ada ilmu. Dan kadang kita tengok ada orang dia sembahyang angkat tahiyat sekali. Syahdu Allah ilaaha illallah sekali. Ada orang dig dig dig dig dig dig dig dig dig tengoklah. Kan duk ting ting ting kan. Saya tak kata salah. Tapi awak belajar mesti mau habis Jangan mengikut-ikut Kadang ada orang dia balik umrah Dia tengok Tok Arab buat Dia kira Tok Arab Abu Jahal pun Arab juga ha, nah. Dia mengikut-ikut orang Ada seorang tu dia pernah tanya saya Dia kata ustaz Saya nak tanya sikit Saya pernah nampak ada orang tahiyat dia macam tu Tu kira macam mana tu ustaz Saya pula tak rasa nak tanya Siapa yang buat tu Yang saya nak tanya Waktu bila engkau nampak Dia buat tu Dia kata time saya semayang Maknanya hang lagi teruk Kita semayang Tahiyat Sunat Mata tengok jari sendiri Asyhadu alla illallah. Tengok jari sendiri Yang hampir tengok jari orang persiapa. Hang lagi teruk dia tengok jari orang oh dia duk lagu ni hang lagi mengarut tengok orang bersebar nampak tak orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu lain oh lain ni angkat tangan takbiratul ihram macam-macam skill kita tengok kuat lentang gaya bebas berirama ada macam nak menurun pun ada oh atro man mu ada eh betul eh orang ni dia beribadat ke dia buat ada ilmu tak ada ilmu lain hatta kalau dia komen kat facebook pun nampak tu saya ni minta maaf lah no. saya ni saya kalau saya rasa benda tu saya tak ada ilmu tak berani komen tu no. pasal apa takut sehari kita komen dengan penuh kejahilan nampak sangat kita ni jenis orang tak belajar nampak sangat setiap orang ada jahilnya bukan semua orang alim saya mungkin pandai benda ni benda lain saya jahil jadi tak payahlah nak komen-komen sangat nampak sangat awak tu jahil nanti nampak ada seorang mak Allah tu dia bagi tahu kat Facebook nah suara saya ni dengar dak kat belakang nah nah okey <tuh> Suara saya ni tak berapa lah sedap Orang kata macam kaya bahang. Orang cakap lah Orang cakap Saya cuba nafikan Saya cuba nafikan Serak-serak <tuh> sikit <tuh> Tak berhenti ni Ramah Saya balik Hari saya pergi Turki Sebelum pergi Turki Saya kat Singapura 3 hari Balik Singapura Pergi Turki 10 hari So balik, balik main sini Ada rakaman Lepas tu tadi Semalam di uh, Penang Pagi tadi di Penang Malam di Kuala Kangsar sini Esok pagi-pagi di Kuala Lumpur, letih lah tuan-tuan, tak payah dengar ha, Mengalahkan calon lah. Ha, hmm, calon menantu boleh lah. Ya. Apa nak cerita tadi tu? Komen Facebook. Ada orang ada cerita, tak? Dia beritahu kat Facebook, dia kata, nenek saya. Nenek saya dah meninggal dunia jam 5 suku pagi tadi. Jadi yang komen kat bawah tu macam-macam lah. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun dari Allah datang kepada Allah kembali moga ditempatkan di kalangan orang beriman semua okeylah okey rest in peace okey ada seorang hamba Allah ni barakallahu lakuma <laughs> barakallahu lakuma <laughs> itu ucapan untuk Orang kahwin Mahir zin dah hajar dah Barakallahu La Kan dia hajar dah Tak faham-faham lagi Orang mati Hang barakallahu Buat apa La kumah Dua orang <tuh>. Orang mati Barakallahu Jadi kita pun puasa Nak tengok lah Siapa yang komen Barakallahu ni Nak tengok lah Siapa pemilik Akaun Facebook tu Itik comel From syurga Oh itik ini orang orang kita kan lah ni macam tu dia punya akaun akaun fake dia tak pakai nama sendiri beruang taubat bilal kesepian macam nama mengarut nah nak abang kata apa dalam hidup mesti jadi orang berilmu ulama bagi tahu haram hukumnya haram membiarkan diri dalam kejahilan sebab itu malam ni di masjid Universiti Sultan Azlan Shah ni kita adakan program di ambang Ramadan untuk nak tingkatkan ilmu kita tentang bulan yang tak lama lagi kurang lebih seminggu akan kita sama-sama tempuhi ni insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, abdi ni baru masuk tajuk ni, baru baru mula. Tadi tu intro lah, intro. Saya pun tak ceramah lama lah, paling-paling ku 12 lah insya-Allah, nah ku 12. Student tak apa, bukan nak fikir apa Ada anak bini Dia kerut, bila nak habis kan Ok ya, insyaAllah Tajuk kita malam ni ialah Berkaitan ambang Ramadan Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Sekalian Pengarah program ada membacakan ayat Al-Quran Berkaitan tentang ibadah Puasa di bulan Ramadan Tiap-tiap tahun Khutbah ke ceramah ke tazkirah apa pun Kalau sebut Ramadan Ayat itu mesti akan disebut dan diulang-ulang. Ya ayuhal ladina manu kutib alaikum kama kutib ala ladina miam, qablikum la alakum tattakun. Azim. Wahai orang-orang yang beriman. Difardukan ke atas kamu Ibadah berpuasa Sebagaimana yang telah difardukan Kepada umat-umat sebelum kamu Supaya kamu menjadi Orang-orang yang Bertakwa Kan Bertakwa Tadi pengarah program sebut Jadi orang yang takwa Apa itu takwa? Kata Imam Kushairi Takwa itu ada empat nak Ringkah saja Bukan ini saya nak ulah pun taqwa ta qaf waw ya ya tak ada titik nah taqwa ta tawadu qaf qanaah waw waraq ya yaqin nah ini orang takwa ta tawadu qaf qanaah tawadu apa dia merasa merendah Merendah diri Bukan merendah rendahkan diri tau Merendah diri Being humble Dare to be little Lebih kurang lah Kona'ah Apa makna kona'ah? Merasa Merasa cukup dengan apa yang ada Ini dalam soal keduniaan Pencarian harta Merasa cukup Jangan lebih-lebih Bukan dalam soal ibadah Nanti dia ingat rasa cukup dalam ibadah Itu salah Oh cukuplah, lah, Tau lepas dah puasa Merasa cukup dengan apa yang ada Oh isyak semalam dah cukup, tak payah dah malam ni Ha no, tu, hang dah boleh jadi kawan iblis dah no? Kona'ah, merasa cukup apa yang ada Wow, warak, apa makna warak? Orang yang menjaga diri dia, cermat, berhati-hati Takut terjebak dengan perkara syubahah warak eh, warak, betul-betul dia hati-hati dia takut apa dia nak cakap apa dia nak tulis, apa dia nak komen, apa dia nak whatsapp apa yang dia nak copy paste dari grup sebelah pun dia cermat, takut-takut yang ni Allah murka, itu namanya warak, warak ni bukan maknanya serban 2 kilo, tasbih besar bola golf. subhanallah subhanallah, subhanallah, subhanallah, bukan warak, itu benda dalam dia jaga, dia jaga sungguh Dengan, takut terjebak dengan benda yang Allah murka. Ya, yakin orang puasa, orang takwa dia ada yakin akan pengampunan Allah, akan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihlah berkaitan dengan takwa. Cuma persoalannya sekarang, apakah makna Ramadan? Ramadan tu apa? Ramadan datang daripada kalimah Ra Mim Dot. Ramad. Ramad. No, but Ramawb Apa makna Ramawb? Ramawb maknanya panas Ramawb maknanya panas Panas, membakar, membahang Ulama' sebut panas kat sini ada dua Pengertian Yang pertamanya ialah Panas apa? Yang pertamanya ialah Panasnya Ramadan itu seolah-olah Membakar dosa-dosa kita Disebabkan kita sabar Orang sabar, jiwanya subur. Tak sabar, masuk kubur. Faham ya? Orang sabar, jiwanya subur. Ha, kan? Sebab itu, bila kita puasa, dia ada panas. dia ada Panas, panas apa? Panas dalam. <tastik> dia panas dalam. Nak-nak pula, dia tak makan zahur pagi tadi. Banyak hal boleh mengundang marah tau. Kau jangan cari pasal Aku dah letak makan pagi tadi Tengah queue beratur Nak beli ayam goreng crispy Nak beli nasi lemak anak dara Man, Dia bulan puasa ni Semua jenis menu ada Nasi lemak anak dara Mak janda, ibu tunggal Semua ada Tengah beratur Ada budak kecil potong queue. Saya potong ya bang Kita rasa nak telan budak tu kan Dia panas memang dia bulan puasa ni dia jadi panas dia nak marah pun ada memang tambah tak bangun sahur lagi bengang dia rasa nak marah tengok lipas pun jadi kurma tengok berlari-lari kurma tu eh eh kurma bukan tu itu lipas tapi dia panas dalam lipas jadi kurma selipas Jepun kala kuning hitam-hitam dia kata jagung bakar itu tanda-tanda dia panas dalam dia panas dalam tak boleh tahan Ah, boleh tahan ah, Itu namanya panas Tapi panas dalam Yang keduanya Panas apa? Yang keduanya panas cuaca Panas Panas cuaca Kita di Malaysia ni Saya ingat daripada Zaman Nabi Adam dulu sampai kiamat kot InsyaAllah lah insya Allah Kita punya suhu maintain saja Saya tengok-tengok balik Kita punya suhu paling lah Paling-paling tinggi pun 37 macam tu ya. paling tinggi pun 37 kita bukan macam di Mekah mahupun di Mesir kalau di Mekah 42 44 dia punya panas dia 44 tau. nak celik pun tak boleh tak nampak jalan panas sangat panas ni panas bayangkanlah dulu kita pernah umrah bulan puasa dekat dekat Mekah lah. Dia punya panas, dia panas sana panas kering. Kita Malaysia panas lembap itu yang masam. Sana dia panas kering, peluh keluar kering. Paham tak? Peluh tu keluar kering. Kita kan peluh keluar keluar basah ketiak semua kan? Dia tak, dia keluar peluh kering. Ha, peluh tu keluar terus tersejat naik ke langit. Ha, faham tak? Panas kering. Oh panas ya Allah. Ah itu. Ada kawan saya tu cerita dia ada kerja, ada kerja, ada urusan dekat Doha. Dia kan area Doha, Qatar, Bahrain. Dia kata pernah cecah 52. 52. 52 ni letak kuih samprit atas dashboard masak. Boleh masak. Tak payah pakai oven. Panas, panas sungguh. Itu namanya panas cuaca Kita di Malaysia ni Alhamdulillah lah syukur Duduk je lah Malaysia ni ya Melainkan nak pergi umrah Nak dapat apa ni pahala lebih Itu ahla wassalah lah Kan Itu panas cuaca ya Tapi tak apalah Kurang lebih Erti Ramadan adalah panas Apakah yang ada dalam Kemuliaan bulan Ramadan Saya ingat saya bahagikan malam ni Mudah cerita Tiga benda ya Kemuliaan Ramadan persiapan ilmu Ramadan dan yang ketiganya persiapan amalan dalam Ramadan ya, tiga ya yang pertamanya kita tengok tentang apakah kemuliaan yang ada dalam Ramadan dia yang syoknya nanti bila nak dekat-dekat Ramadan kita akan banyaklah diwar-warkan WhatsApp ke apa semua tentang lah banyak banyak nasyid lagu banyaklah akan bulan Ramadhan bulan yang berkat bulan rahmat dan bulan utama pahala digandakan doa diterima bulan Lailatul Qadar yang istimewa ha, kan ada nasyid-nasyid itu kita akan dengarlah tak lama nanti WhatsApp pun banyak juga WhatsApp saya ada sekali dulu dapat WhatsApp Assalamualaikum Nama saya Syakban Saya ingin mengingatkan anda Bahawa jiran saya Ramadhan Akan datang mengunjungi anda tidak lama lagi Bersama isterinya Rezeki Dan kedua anaknya sahur dan berbuka Juga ditemani cucunya Iaitu rahmat, berkat dan keampunan Selamat berpuasa Banyak Simpan kita buat modal ramah Ada sekali itu? Dia buat ala-ala kapal terbang. Ada. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan Ramadan 1439H menuju Idul Fitri. Penerbangan ini mengambil masa 30 hari akan merentasi di permukaan haus dan lapar. Para penumpang diwajibkan memasang niat puasa dan menegakkan kerusi solat. Saya anak kapal mengucapkan selamat berpuasa. Oh, banyaklah banyak Nanti kita akan dapatlah Ada nasyid Ada pantun Ada hak macam ni semua ada Artinya Kita tak sabar-sabar Nak menantikan Kemuliaan Syoknya Ramadan tu Apakah kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan Banyak Di antaranya Tujuh kemuliaan Ramadan Berbanding bulan-bulan lain Dalam Ramadan Dia ada tujuh kemuliaan Yang pertama sekali antara kemuliaan ramadhan nombor satu ialah ramadhan adalah bulan yang disebut sebagai sayyidu syuhur raja segala bulan dia raja segala bulan sebab apa dia raja segala bulan sebab dia datang raja yang kena umum pengurusi masjid tak boleh umum Tuan Imam tak boleh umum Tiba-tiba Imam kita bagi tuan-tuan semua Esok puasa, tak boleh Tak diterima, majlis raja-raja Sebab Ramadan tu dah raja Yang umum pun raja Dan semua hampir semua mufti-mufti semua Kena panjat bukit, panjat gunung, naik menara semua Untuk teropong anak bulan Ramadan ni mulia Pasal apa? Dia datang Tak boleh pakai kalender. Ramadan bukan pakai kalender. Yang ada tu itu yang kiraan standard tapi macam-macam boleh jadi. Ramadan dia tak macam bulan lain. Muharram, Safar, Zulhijjah, Zulkaidah pakai kalender. Tapi Ramadan tak pakai kalender. Ramadan kena teropong, rukyah. Sebab itu pi apa ni pulau saya ke Apa ni? Kalau di Kedah tu Gunung Jerai Kuala, Kang, Kuala Kangsar ni di mana? Adalah kawasan spot-spot dia kan Kalau di Kuala Lumpur tu Menara KL Kena teropong anak bulan Doalah tahun ni mudah-mudahan anak bulan kelihatan Sebab dalam 2-3 tahun yang lepas tak kelihatan ya Pasal jerebu Dia dua lah sama ada jerebu ataupun cahaya bangunan-bangunan ni terang sangat Sampai tenggelam Jadi tak nampak Anak bulan tak kelihatan Anak darah banyak ha, Jadi teropong ke atas tak nampak Teropong ke bawah baru nampak lah anak-anak darah <laughs> Itu kemuliaan ya, Ramadan Dia tak pakai kalender Dia pakai sistem ruqyah Sama sistem hisab. Itu ya. Kalau tak kelihatan pakai sistem hisab. Ni semua ulama-ulama punya aturan Jadi yang pertamanya Kemuliaan Ramadan tu apa Dia adalah raja segala bulan Yang kedua, mulianya Ramadan adalah kerana dia adalah bulan satu-satunya one and the only bulan yang disebut di dalam al-Quran. Bulan lain tak ada. Kalau Allah sebut pun bulan haram arbaatun kan? Apa ni empat bulan haram, tapi Tuhan tak sebut bulan apa? Ramadhan ni Allah sebut Surah Al-Baqarah Ayat 185 Syahrul Ramadhan Allazi unzila Fihil Al Quran Ramadhan Allah sebut dalam Quran, Allah mention Bulan-bulan Islam semua ada berapa? Ada berapa? Ha? 13? Banyak lah. Ada berapa? Ada 12 kan? Boleh telah sebut tak? Ikut turutan Ini usah kot tanya pula pembelajaran. Sebutlah lagi sekali. Kuat kuat sikit Muharram Safar, Ramadan, Cawan, Pembun, Pembun, Pembun, Pembun, Pembun, Pembun, Pembun, Pembun, Pembun, ada tempat tu saya pernah saya minta ini geng-geng orang dewasa lah orang besar-besar. Saya kata tuan-tuan haji boleh tak tolong sebut bulan-bulan Islam. Ni bulan Islam tau. Kita orang Islam kena tahu. Sebut seorang lah sebut seorang, -seorang sikit lah seorang sikit. Bakat berebut nak jawab. saya dulu, saya dulu, saya dulu. Saya pun pelik pasal apa dia berebut nak jawab dulu. Rupanya yang dia paling ingat Ramadan, Syawan. Syawal, Ramadan. Hak tu lah paling ingat pun. Ramadan pasal puasa, Syawal pasal raya. Hak boleh lain tak ingat, orang lain tanya orang lain. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zul. Bagus. Ada tempat dia kata no? Zulhijjah. Ha yang 12 bulan Islam. Jadi Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran kawan-kawan semua, ustaz nak tahu apa sahaja yang Allah sebut dalam Quran, maknanya benda tu hebat ingat eh, Quran dia tak sebut benda yang sia-sia Quran hanya sebut benda yang hebat saja bulan paling hebat Ramadan, Allah sebut buah yang paling hebat dalam Quran Allah sebut, buah apa? watini wa zaitun banyak kan? buah tin buah zaitun buah kurma buah anggur ha, itu semua buah-buah yang hebat buah yang tak berapa nak hebat Tuhan tak sebut Ad durian tak ada Musangking mm -mm, tak ada di 24 kucing tidur udang merah semua tak ada. Nah, nah tak ada tak ada. Maknanya tak berapa hebat sangatlah di sisi Allah Taala. Itu nah, ada seorang mak cik tu tanya, oh, ustaz nanti dalam syurga mak nak makan durian. Nak tu ada dalam syurga durian. <laughs> Habis durian." <laughs> Dah masuk syurga nanti minta lah cik oi macam-macam Tuhan boleh bagi hmm, kan. Masuk dulu. Jadi Uh, itu buah yang paling hebat. Allah sebut manusia paling hebat dalam dunia. Allah sebutkan dalam Quran. Siapa dia? Wabashirah birosuli yatim baghismu Ahmad. Siapa tu? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebut dalam Qurannya maknanya manusia yang hebat wa inna ilyas salaminal mursalin siapa tu siapa nama apa tak dengar ilyas kau ada <laughs> Astaghfirullah ilyas kan namanya tu hebat tu nah nama-nama dalam Quran ni nama-nama hebat sebab itu bagi nama anak nama yang dalam Quran bagus nah ya nama perempuan dalam Quran Satu-satunya nama perempuan Siapa? Mariam Mariam itu. Dia kata ustaz ada tak nama sedap-sedap Saya dapat cucu Nak bagi nama cucu Nama sedap-sedap ustaz pandai bahasa Arab Dia tahu kok nama-nama sedap-sedap Dia kata kak akak Boleh. Mariam Mariam Oh Mariam ustaz ni <laughs> Old school Nama orang lama-lama Mariam Oh, dia pandang leceh, nama Maryam dia tak tahu kak, Maryam tu nama dalam Quran, siap ada surah lagi, surah Maryam, Yalah, saya faham makcik tu dia nak nama-nama canggih-canggih. Orang sekarang kan dia suka gabung-gabung nama, kan gabung-gabung nama. kan Mak Maznah, ayah Daud Mazda. <laughs> nama nak cantum-cantum. Mau canggih-canggih, Siti Nur Haibiscus, omol nama, mak dia kekwa. Hai mak dia Maimun, ayah dia Firdaus, piraun, aduh juga lah ilahilallah, nama olehlo lah nama olehlo. Jadi Ramadhan Allah sebut dalam Quran. Yang ketiga mulianya Ramadhan adalah kanabah. Yang ketiganya ialah Ramadhan adalah satu-satunya bulan yang di dalamnya ada Malam seribu bulan. Inna azalnahu fi lailatul Qadr. Lailatul Qadr qairum min alfi syahr. Malam al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah Taala ni dia sayang kat kita. Allah sayang pada kita. Kenapa Allah kurniakan kita malam Al-Qadar? Maknanya malam yang kalau kita kawan-kawan semua bangun semayang malam tu, Kena malam tu malam Al-Qadar, maka semayang kita malam itu adalah pahala semayang seribu bulan non-stop semayang. Kalau malam tu baca Quran, baca Quran yang pahalanya seribu bulan atau 84 tahun non stop baca Quran. Oh, dahsyat tu. Baca Quran, sembahyang. Pasal Allah tahu umur kita tak akan sampai tahap tu. Kita kita bukan macam umat umur umat dulu-dulu. Umat dulu-dulu umur panjang. Umat dulu-dulu umur panjang. Nabi Adam alaihi salam umurnya 930 tahun. Masa Siti Hawa lahir, waktu tu Nabi Adam umurnya 130 tahun Jadi Nabi Adam umurnya total 930 tahun Nabi Nuh AS 1000 tahun Nabi Ibrahim AS 195 tahun Nabi Ishak 137 tahun Nabi Yusuf AS 110 tahun Nabi Daud 70 tahun Nabi Sulaiman 180 tahun Semua mereka ratus-ratus lah semua ni Panjang-panjang Ada satu Nabi ni Nabi ni mungkin kita tak familiar sangat Syam'un Al-Ghazi Tak silap saya tahun ni Hollywood buat filem dia Syam'un Al-Razi Satu orang Nabi Yang paling payah Orang nak bunuh Nabi-Nabi lain kan banyak yang dibunuh Nabi Zakaria kena gegaji Nabi Yahya kena cincang So Nabi Syam'un Al-Razi Payah nak dibunuh Tapi kelemahan dia dekat rambut Kalau musuh dapat dia punya rambut Ikat tangan dia apa Dia tak boleh bergerak Ada kisah dia Hollywood ambil buat filem tapi mengarut. Hollywood tahu Entah datang Thanos ke apa datang Thor datang dah datang tukul pun mengarut. <tik> Dan, tapi dia punya plot cerita tu ada yang betul lah. Syam'un al-Gazi pun umurnya ratus tahun. Jadi nabi waktu nabi cerita dengan sahabat-sahabat nabi semua tentang umur umat uh, umur nabi-nabi dulu panjang-panjang Syam'un al-Gazi pun umur panjang. Jadi sahabat nabi kata ya rasul untung ah umat dulu-dulu umur panjang nak ibadat lama boleh sembahyang tiap-tiap hari kalau umur dah ratus-ratus tahun sepanjang umur tu dia sembahyang beribadat sedekah berapa banyak pahala kami pendek-pendek nabi bagi tahu umat kita kan 60 sampai 70 average lah jadi nabi kata jangan risau walaupun kita umur tak panjang Tapi Allah bagi satu malam Yang kalau kau bangun malam tu Pahala kau Boleh lawan umat dulu-dulu Namanya malam Al-Qadar Rebut kita Ni ada orang kadang dia nak cari Malam Al-Qadar bukan dengan semayang Kadang tunggu tepi sungai Dia kata malam Al-Qadar ni sungai jadi beku Kita ni bukan kutub utara tunggu tak beku lagi malam ni. Duduk kemah tepi sungai buat chai kerja buat apa? Pi ke masjid air titah sembahyang lagi bagoi. Kan? Orang dulu-dulu dia panggil malam tujuh likur. Dia Depacak pelita. Orang dulu-dulu dulu-dulu. nah, taklah dulu sangat ai marah orang dulu ni. Orang dulu dulu-dulu-dulu. Dia Depacak apa ni? Pelita. Sebab apa? sebab dia faham malam al-qadar kan malaikat semua salamun hiya hatta matla'il ha. malaikat kan saling turun naik turun naik turun jadi bila dia pacak pelita jadi malaikat boleh nampak rumah oh itu rumah Haji Din jom kita ramai-ramai yang terang tu yang terang tu dulu kan TMB tak ada elektrik tak ada kata dia malaikat tak nampak jalan mana-mana. Oh itu yang terang-terang tu makai kita fikir ramai-ramai. Ah mendahlah. Jadi kalau sekarang kita nak pacak apa ni pelita silakanlah tapi jangan pemahaman yang macam tu. Nak bagi tahu orang dulu-dulu punya pemahaman. Sekarang ustaz-ustaz duk ceramah selalu dah dia faham dah. Ha nah, nah. okay. Yang keempat, kemuliaan Ramadan, yang keempatnya ialah dalam bulan Ramadan ada ibadah Ibadah apa? Ibadah siyam no solyam. Ibadah apa? Ibadah puasa. <coughs> saya dah bagi tadi ya doa untuk dapat malam Al-Qadar. dapat tak bagi lagi ya? Ini hmm. doa ya. Allahumma ikut saya ana. Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa. Faafu ayni. Ne Allahumma, Innaka ka afuun, tuhibul afwa, faafu ayni. Amin ya rabbal alamin. Tu doa untuk nak dapatkan malam al-Qadar. Biasa imam Terawih akan bacalah, Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'uzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwum karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa anwalidina walidina apa semua dia panjang tu kan. Ha nah, yang itulah. Doa untuk dapat malam al-Qadar ya. Okey, kembali balik tentang puasa. So, yang keempat, kemuliaan Ramadan adalah kerana adanya ibadah ibadah puasa. Kawan-kawan semua, ibadah puasa Dalam lima rukun Islam Ibadah puasa Siyam Puasa adalah junnah Junnah apa makna? Perisai Solat, aimad Tiang Dia, dia rukun Islam kan macam Umah Semayang, tiang Puasa, dinding Zakat, tingkap Haji, bumbung Haa, macam tu Buat sama-sama boleh? Okey, haa eh? Solat, tiang Oh, bagus yang pernah Baik sekali, satu, dua, tiga Solat, tiang Puasa, dinding Zakat, tingkap Haji Okey, cantik Ustaz mengucap-mengucap Mengucap dia punya tapak, ha, piling dia konkrit bawah, okey Rumah tak ada tiang Roboh Rumah ada tiang Tak ada dinding Rumah beruk Sebab beruk dia tak perlukan dinding Atas bawah duduk bergayuk dekat tiang Rumah beruk Jadi siapa yang tak puasa <laughs> Beruk tak puasa Tiang Dinding itu puasa Zakat tingkap Rumah tak ada tingkap panas siapa tak bayar zakat panas dicepat nak marah rumah tak ada bumbung senang kena hujan senang kena panas ha nampak ini semua ada kaitan satu sama lain sebab itu puasa dia dinding perisai puasa juga disebut sebagai tiga ibadah paling tertua di dunia ha kan Puasa ni antara tiga ibadah paling tertua di dunia. Siapa tahu ibadah paling tertua dunia ibadah apa? Paling lama sekali dalam sejarah. Nombor satu ibadah korban. Nah, ibadah korban. Yang kedua ibadah apa? Ibadah nikah nikah tak habis-habis hangpa dengan gatal Apa yang kedua? Solat semayang Habis bukan Nabi Isra Mikraj naik tu baru dapat sembahyang ke? Tak. Sembahyang ni sebelum Isra Mikraj dah ada semayang Habis orang sembahyang macam mana? Sembahyang sebelum Isra Mikraj adalah semayang tanpa rukuk. Faham? Apa itu? Syariat dulu. Sebab itu Nabi Ibrahim, Rabi Jaalni, Mukimah, Salati, Wamin Zuriyatin. Nabi Ibrahim tu mana naik Isra Me'raj lagi? Tapi rupanya Nabi-Nabi dulu pun semayang. Ahana Nabi-Nabi dulu pun semayang. Okay, uh, apa lagi? Puasa. Uh, puasa ni ibadah tertua dunia. Yang ketiganya ibadah, ibadah puasa. Ibadah puasa tertua dunia adalah uh, Ibadah uh, ini, Ibadah puasa adalah yang tertua di dunia Sebab apa? Nabi Adam Nabi Adam puasa juga Nabi Adam sebulan Dia puasa tiga hari Sebelum syariat Ramadan ini datang Nabi Adam dia puasa tiga hari Bila? Tiga belas Empat belas 15 Dipanggil Hari putih <S2エ? Hari Nak senang ingat Hari putih 13, 14, 15 Nabi Isa AS Puasa juga Nabi Isa Dia berpuasa dalam setahun 50 hari Sahaja Nah, setahun lima puluh hari Nabi Daud AS, puasanya macam mana hari ni puasa esok tak puasa lusa puasa tulat tak puasa selang sari nah, Macam kita dok buat macam tu kot nah? warga usas ni saya ingat macam tu kot kan? hari ni puasa esok tak puasa lusa tak puasa tulat tak puasa tungging tak puasa, Ramadhan baru puasa nah. Oh cerita awal tu macam kemas dah. Rupanya hari tu Nah tu? Ana naik sebab itu puasa ni adalah antara ibadah tertua di dunia. Tu yang Allah sebut. Kan, Allah sebut apa? Kama kutiba 'ala lazina min Seperti yang telah difardhukan kepada umat-umat sebelum kamu, ha tuah. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Daud, nah itu semua mereka pun dah berpuasa masing-masing ya. Okay, yang kelima. Yang kelima, mulianya Ramadan adalah kerana bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran Tapi sebenarnya kawan-kawan semua ustaz nak tahu, Bukan setakat Quran saja yang turun dalam bulan Ramadan Kitab-kitab dulu pun semuanya diturun dalam bulan Ramadan Kitab suhuf satu Ramadan Kitab Taurat enam Ramadan Kitab Injil tiga belas Ramadan Dan tulis tak lagi sekali ya Kitab suhuf 1 Ramadhan Kitab Taurat 6 Ramadhan Kitab Injil 13 Ramadhan Al-Quran 17 Ramadhan Jadi maknanya Semua keempat-empat kitab Samawi ni Empat kitab mulia ni Diturunkan dalam bulan Ramadhan tu hebat Oh sebab itu kita Ramadhan ni Quran jangan tinggal tu oh baca baca membaca sebanyak-banyaknya sebab tu dia bagusnya Quran kalau boleh biasa daripada sekarang malu oh sekarang saya ingat bukan setakat kita saja baca Quran sekarang pen pun boleh baca Quran tahu kan ada pen boleh baca Quran hari-hari dia yang baca itu kalau dia boleh cakap tu eh ini siapa nak masuk syurga ni kau ke aku Dia yang baca hari-hari pen tu. <laughs> Boleh pilih imam mana kan. Pen baca Quran. Baca Nah, no. Hari-hari mesti baca. Mesti baca Quran. Nanti bila ada. Ada apa. Tadarus ya. Kita ada grup Tadarus ada. Ha, bagus. Bukan tidur terus. Tadarus. Baca ramai-ramai. Tadarus maknanya. Saling. Engkau baca aku dengar. Aku baca kau dengar. Bukan kau baca aku WhatsApp. Tak. Ni sementara nak tunggu giliran dia lumay wasap. Orang kawan baca kita dengar yang tak betul kita betulkan. Kenapa? Sebab kalau baca seorang-seorang Quran insya-Allah betul semua. Betul tak? Betul perasaan sendirinya. Tuan, Tuan kalau nak baca Quran betul semua baca seorang-seorang syok sendiri. Tapi bila kita baca dengan kawan-kawan, kita akan jumpa di mana ha, kekurangan kita. Biasalah, kadang dalam grup Tadarus ni macam-macam jenis kawan. Ada yang nak tunjuk suara, nak tunjuk macam-macam. Oh, Dia Musabakoh kebangsaan kot. Akak-akak, ini -ak -ak -ak -ak -ak. Tadarus, bukan Tilawah tadarus. Akak tu oh minta maaf, terkenang-kenang zaman tilawah dulu ya. <tid> Aduh. Kalau kita pula yang pandai baca Quran kena banyak sabar. Kalau ada kawan yang merangkak baca Quran, ada. Tapi semua ni insya lah hebat-hebat dah. Di luar sana macam-macam jenis orang. Baru Ramadan tu baru kenal Quran, ada. Allah Zina namu macam tu siapa pula berzina jadi kita yang pandai kak allazi akak ikut saya ya allazi dia allazi vvv akak tak ada gigi alahi <laughs> orang suka pakai polibag tak nak bla bla bla Tak apalah, mana-mana lah kak Sebab itu baca Quran kena ada gigi Tidak banyak angin so, mana? Jadi kena pasang gigi Baru boleh baca Quran ha, Kan elok ha, Nampak jadi Dalam kumpulan Tadarus Kita boleh saling belajar Satu sama lain Quran ya Okay Sebab Quran bukan semata-mata pada 28 huruf hija'iyah 340,740 huruf Bukan sekadar 77,437 kalimah Bukan sekadar pada 6,236 ayat 114 surah 30 juzuk Tetapi Quran itu adalah apabila kita menghayati maknanya ha, Itu yang penting ya. okay, Itu selesai Lima. Yang keenam. Yang keenam Ramadan adalah bulan mulianya Ramadan kerana yang keenam adalah bulan wassul silatisyayatin syaitan-syaitan semua kena ikat kena belenggu. Imam Ibnu Katsir ada sebut maksud syaitan kena ikat ada dua maksud. Yang pertama betul-betul syaitan tu kena ikat. Pasal ada orang kata ustaz Dalam Ramadan Ada orang kena hysteria So macam mana? Kata syaitan kena ikat Habis dia tu boleh hysteria Dalam Ramadan Saya kena hempak Saya kena tindih Kata syaitan semua kena ikat Tapi saya kena tindih Eh pernah kena tindih tak ni? Pernah tak? Pernah kena tindih tak? Tahu tak kena tindih macam mana? Kita rasa macam ada benda yang memberatkan kita nak baca ayat kursi pun susah kan? Susah. Sebab itu masuk asrama, masuk bilik, masuk kolej ke mana mana bilik menginap, balik bercuti bercuti sem dah lama cuti sem bila masuk balik mesti bagi salam. Kalau ada orang assalamualaikum lah. Kalau tak ada orang assalamualaikum. Lah. Wa ibadillah Ini main terekam masuk Homestay ke hotel ke Terekam masuk Boom atas katil Empat anak dia Malam kau tunggu Dia punya bapak datang Padan mm, muka Empat anakku eh. Terpenyek anak dia Malam dia penyek kita pula ha, Jadi dalam Ramadan pun Kadang-kadang ada orang kena tindih Nak baca ayat kursi kadang, Pernah tak? Eh nak baca ayat kursi pun berat nak pernah jadi macam tu pernah pernah dia senang lah. kalau macam susah nak sebut baca dalam hati baca dalam hati ada orang kata ustaz saya dah saya dah baca dah ayat kursi dalam Ramadan saya kena empat saya baca ayat kursi bukan dalam hati di mulut tapi tak hilang apa masalah rupanya suami dia empat ha, jadi yang tu tak boleh buat apa dah yang tu bukan ayat kursi kerusi kau bagi dia nah, nah tu jadi syaitan kena ikat yang pertama maksudnya betul-betul syaitan tu diikat di belenggu dalam sejarah syaitan kena tangkap ini memang eh sayidina abu hurairah radhiyallahu an pernah tangkap pernah tangkap jin jahat pendek Melayu panggil apa? Bukan jenglot. Toyol. Ha, toyol. Orang Melayu kita ni macam-macam dia punya jenama. Tinggi boleh langkah hantu galah. Nah. Ha? Uze. Itu hantu kak lima. Ha. <laughs> macam-macam brand, macam-macam. Yang kepala terbang sekali dengan jantung tu apa nama? Apa? Ha? Ah yang tu lah pelik sangat bunyinya. Ah kan. Tapi yang pendek tu tak tahulah kita kata toyol lah dalam hadis tak sebut lah, watoyoli tak ada lah nabi tak sebut, tak sebut tulah. Abdulrah tangkap eh? boleh tangkap. Kalau dekat Masjidil Aqsa, Palestin, belakang Masjidil Aqsa Ada satu kawasan namanya penjara jin Dulu-dulu masa Nabi, Ibrahim, Nabi Sulaiman memerintah Jin kan antara yang di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman Jin-jin yang derhaka Akan ditangkap dan dikurung dalam satu penjara Sampai hari ini ada penjara itu ajaia dan google ada kod. Ha ya. so siapa yang dapat peluang pergi nanti pergi lah. Dia sunyi ya. Dia bukan pancak penjara kita, penjara, penjara orang bising. Penjara jin dia sunyi ya. Tahu-tahu dia ikut balik. Ha, itu ya. Ha, ya. jadi jadi jin ke syaitan kena tangkap itu memang dalam sejarah memang ada. Nah, memang ada. Bukan ghostbuster itu dah dah baru dah tangkap masuk botol semua tu itu dah dah baru dah mu dulu dah, dah memang ada so yang pertama syaitan kena ikat itu memang ya dicampak ke mana diikat dicampak ke laut wallahu alam laut mana tak tahu okey yang kedua maksud syaitan kena ikat adalah puasa kita mengikat syaitan dari rosakkan kita faham tak? kita kan eh dalam bulan puasa kan kita sibuk dengan sahurnya semayang jemaahnya dengan ceramahnya buka puasanya dengan tarawihnya mana sempat jadi syaitan pun aduh bila time kau nak jahat ni sibuk manjang tarawih pun 20 banyak sangatlah jadi dia tak ada time dia nak kacau kita padat jadual macam-macam program bagus-bagus dia orang ni sedekahnya i'tikafnya eh, bila aku nak kacau Ha, itu maksudnya, kita punya puasa mengikat dia daripada dia nak menghasut, nak merosakkan kita. Ha, itu maksud syaitan dia ya. Dan yang ketujuhnya, mulianya Ramadan adalah kerana dalam Ramadan sahaja ada ibadah, namanya ibadah, solat, sunat, terawih. Bulan lain tak ada. Sebab itu kalau kita terlepas terawih tahun ni dah tak ada ulangan dah. Estro ada ulangan. Tapi kalau tarawih tak ada ulang dah. Nanti masuk dah Syawal nanti, lepas main Isyak bangun sembahyang sunat dua rokaat Kawan tanya kau sembahyang apa? Qada tarawih. Oh tak ada dah, tak ada. Tarawih eksklusif Ramadan saja. Buatlah. Buat sungguh-sungguh man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata siapa yang bersungguh-sungguh bangun mendirikan malam Ramadan salah satunya semain tarawih Allah ampun dosa-dosanya yang telah lalu. Sini buat berapa? 8 ke 20. 20 36. Astagfirullahazim dahsyatnya. Motor tercabut lutut tu. Bagus, dia tak kisah lah kita sama ada buat. 8 ke 20 ke ada pandangan sebut 72 kalau dalam kitab Al-Majmuk 200 ha, 200 rokaat dalam kitab Al-Majmuk ada sebut ha, jadi kalau 200 itu insya Allah lah ya ha, 20 yang pertama lepas tu tinggal imam je lah ha, no? imam, imam dan bila bila pun tunggulah pasal dia nak kunci pintu ha, tu je lah ya ha, tak kisah janji buat janji buat ya bangun je Ada setengah tempat dia bergaduh, ha? 8 ke 20, 8 ke 20. Yang enggak doang, janji buat Nabi Muhammad SAW. Nabi punya semayang malam Dahsyat syaknya. Nabi punya semayang malam, sajalah nak cerita bagi semangat. Tahu tak Nabi semayang malam? Rakaat pertama, <tuh> Nabi punya rakaat yang pertama, Nabi baca surah Al Fatihah. Raka'at yang kedua Nabi baca surah Al-Baqarah Sampai habis Lepas tu Rukuk, tak lagi Nabi sambung baca surah Ali imran Sampai habis Rukuk, belum lagi Nabi sambung baca surah An-Nisa Sampai habis, baru Rukuk Total satu rokaan Nabi 662 ayat. InsyaAllah cerah masa depan kalau kita buat. Sebab itu Nabi punya semayang sampai bengkak kaki. Sebab berdiri lama. Kalau setakat inna akto patut Lepas itu usah kaki. Oh tak bengkak lagi. Tak bengkak lagi. Oh, tak cukup bengkak. Eh? Kau punya mata aje lah bengkak. Kaki tak bengkak. Lepas Kita kalau boleh nak imam roket punya Nak yang paling cepat Nabi dah confirm syurga Ratus Ratus-ratus ayat Nabi baca Dah syap tu oh, Itu Nabi yang Saya cerita ni nak bagi semangat Sebab itu Huzaifah Al-Yamani Dia kata aku cuba nak ikut Nabi Tapi tak mampu lah. Tak mampu Nabi punya rukuk 45 minit Rukuk Lama Lama Kita kan semayang sunat tasbih Pernah Semoyan sunat tasbih empat rokaat dua-dua semuanya berapa tasbih 300 kan 300 tasbih tu pun rasa lama dah kalau boleh imam tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah oh, itu bagus ini macam tapi kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Satu. Subhanallah Berdirikan lima belah Yang lain semua sepuluh, sepuluh, sepuluh Masa berdiri okey Masa rukuk Subhanallah Alhamdulillah Sahabat-sahabat Nabi Kalau semayang Sampai pengsan Sebab kadang-kadang ayat Yang Nabi baca Menggetar jiwa ayat tentang siksa ayat tentang azab kami dulu saya dulu zaman sekolah ha oh, ni rakam eh saya dulu zaman sekolah kami macam tuah qiamul lail apa, apa ni sembahyang sunat tasbih jadi masa rukuklah subhanallah jadi ada kawan berdebum jatuh Astaghfirullah. generasi sahabat Astaghfirullah. Tak lama pula belah ni pula berdebum tu astaghfirullah sembah. Hebat ni ini ini tahap wali tu. Dia dah sampai makamnya. Kita dulu maaf lah saya dulu sekolah agama. Ala sekolah agama pun tapi jenis pemikiran kita dok anggap KPI semayang paling power rebah lah. Rebah tu kira oh ini huh, makbul punya doa ni berdebum jatuh dalam hati bilalah aku nak pingsan ni sampai kena usung masuk bilik PBSM oh. masuk bilik PBSM bilik-bilik lah bilik rawatan tu oh. rupanya dia orang tu tertidur leno terot kita duk ingat oh ini hebat sungguh masa malam tu ustaz tu cerita sahabat nabi sampai pingsan astagfirullahazim ai so ah pingsan Nah itu. Jadi kita kalau boleh buat macam tu kira hebat lah boleh no, <laughs> pergi Tak apalah Cukuplah lah memadai kita semayang boleh khusyuk. Masa saya di Mesir dulu, saya di Mesir dulu, satu malam imam dia baca Tiga juzuk. Satu malam 3 juzuk. Habis semayang tu dalam nak dekat pukul 12 lah baru habis. Pukul 12. Kalau malam tu imamnya Syekh Jibril lagi panjang. Sepuluh malam tak akhir, penuh masjid. Dia punya kunut. Lama, kunut. Dua puluh minit. Mula-mula tinggi. Lepas Lama tu lama-lama. Ada kawan tu. Dia, dia dia telena lah. Pasal dalam dia dah macam ni. Jadi kita dak kita nak kena cover orang Melayu. Orang Arab dia paham. Tok Syeh tu Allah ya Allah menangis. Kita hak Melayu ni memanglah mengaji azhar. Tapi jiwa paham tak jiwa? Tak berapa nak jiwa sangat kadang. Senggek kawan ni dia tidur. Kita hak tak tidur ni. Hoi hoi hoi. Sana lah. Dia pun baiklah hmm, <laughs> lama memang lama saya tak leh lupa tapi saya sendiri saya tak lenalah cerita nak hebat kan? tapi yang saya ingat habis-habis masa nak masa nak sujud tu fuh wasung nak betul balik ras, ni rasa masa nak kerem ada la ilallah panjang panjang sungguh tengoklah di Mekah lama malam-malam akhir Ramadan orang dok merecun kan ha kita dok tadah Ooh. satu malam tiga juzuk tau kami dulu walaupun belajar azhar tapi ada time tu kadang letih juga rasa letih memang letih juga rasa tapi nak balik awal malu kadang t-shirt al azhar university oh malu jadi macam mana nak balik tapi kelihatan mulia ada kawan seorang tu dia dia buat seruan ittaqullah jadi semua pakat bangun yang geng-geng Melayulah bangun keluar maksudnya bertakwalah kepada Allah sebab apa sebab depan masjid ada satu restoran namanya at -Takwa. jadi bertakwalah kepada Allah pergi ke sana ah nampak nampak smartlah sikit ah kalau ya Allah ya Allah ya Allah balik-balik nampak sangat jadi ittaqullah ya don't try this at home lah jangan try lah ya ini cerita kami dulu-dulu lah tak larap je pasal Lutif lama memang lama eh Syekh Jibril kan pernah datang masjid negara dia pernah datang sekali dulu oh dia penuh masjid penuh masjid dua rokaat pertama dua rokaat kedua bagaimana oh, lama tu Arab ni lama-lama Jibreel tak Jibril, aku balik dulu lah tunggu Mika'i turun lah pula Jibril tak Jibril, Lama. Memang lama sungguh dia. Orang Arab. Orang Arab. Saya terus terang saya cakap. Orang Melayu, dia kuat puasa tau. Orang Melayu susah nak cam. Dia ni. Pasal orang Melayu ni, puasa dia ok. Orang Arab, kalau puasa, nampak dia puasa. Nampak sangat dia puasa. Tak ada mood nak layan. Kami dulu kadang di sana nak pergi cop. Cop kan? Uh, nak nak... Yalah kalau kami duduk sana sampai satu tempoh kena pergi jabat polis apa kena cop kan. Ah. Muka mencari pasal muka. Aku puasa juga. Muka nak gaduh muka. Nampak sangat puasa. Tapi dia kuat baca Quran. Arab kuat baca Quran. Dalam dunia ni orang Pakistan kuat semayang. Pakistan dia kuat semayang. Arab kuat baca Quran. Orang Melayu kuat kenduri. Ha itu beza. Orang kita kenduri. Anak satu A kenduri, kenduri pasal lulus. Allah. Ha, itulah ya tarawih, cerita pasal tarawih. Jadi bangunlah untuk mendirikan tarawih kerana eksklusif dalam Ramadan sahaja. Okey, selesai satu. Yang keduanya ringka-ringkahlah di ujung-ujung ni. Yang keduanya, persiapan kita tentang ilmu berkaitan dengan Ramadan. Ramadan tak ada kursus. Haji ada kursus. 17 siri. Padahal ibadah haji 5 hari. Ya. <laughs> Ramadan 29 atau 30 hari. Lama. Patut Ramadan kena ada kursus tau tak ada kursus macam ni macam ramah macam ni tapi haji yang lima hari tu kursus sampai 17 siri hmm, lima hari habis tu ustaz orang pergi haji Mekah sampai 40 hari macam tu. pasal kita pergi hak package murah memang orang duit banyak seminggu ya haji balik ya. puasa tak ramai kita ambil tahu. sebab itu tiap-tiap tahun letih dah kita ni ustaz-ustaz ni nak menjawab soalan-soalan soalan tu yang dok tanya ustaz ni kalau korek hidung ni batal dak puasa ni tiap-tiap tahun korek hidung tak ada soalan lain berbanyak sangat tak hidung hang ni tiap-tiap tahun korek hidung punya soalan ya illallah <laughs> ah malu boleh tak? boleh dak korek hidung batal puasa dak batal kalau korek ginte telan ustaz <laughs> ngotok ustaz korek hidung mana batal tapi jangan keterlaluan sampai dah berkerak dah berjauh dari hidung tu buanglah <laughs> kan? Ha, kan ilmu berkaitan tentang Ramadan lagi apa inhaler penggunaan untuk orang lelah untuk orang asma Dulu-dulu Awal-awal dulu memang tak dibolehkan Tapi bila ulama' berbincang balik semua Dengan orang doktor apa semua Dibolehkan Sebab Dia Ada banyak mudarat ha, kan? Satunya banyak mudarat Dan dia tak ada unsur mengenyangkan pun tak ada ha, Dibolehkan Kamera Masuk dalam perut apa? aposkopik Apa mangi? Aa, kamera masuk dalam perut Batal tak puasa? Hmm? Batal tak puasa? Kamera masuk dalam perut Tak membatalkan puasa Masuk kamera dalam perut kenyang tak? <gambil> And, kecuali dia punya waya Ada perasa tom yum ha, Itu mungkin, ha, itu, hatu mungkin. Ha, itu mungkin ha, Sebab itu Kita kalau boleh Ramadhan ni kita perdalami ilmu berkaitan dengan ibadah puasa Ramadhan. Apa syarat-syarat wajib puasa diantaranya? Syarat wajib puasa apa? Hmm, Islam. Islam itu adalah diantara wajib puasa. Kalau orang yang baru masuk Islam, orang tu baru masuk Islam. Nanti orang mualaf ni baru masuk Islam. Selama dia tak puasa tu, mak ayu tak puasa. Sebelum dia masuk Islam tu, dia kena puasa tak? Kena ganti puasa tak? Tak kena. Ni ada orang dia tak faham mu. Oh. Lu ape oh, lu banyak oh, lu kena ganti puasa itu potong perut punya potong singgah puasa tak pening dia. Lah kali tak jadi masuk Islam. Teruk sangat hak bagi penjelasan tu pun. Murtad. Murtad kena ganti puasa tak? Asal dia Islam. Asalnya dia Islam. Lepas tu dia jatuh cinta dengan mungkin ada orang bangsa lainlah apa ni agama lain Kristian ke apa ikut semua tapi dia ditipu, kecewa masuk balik Islam. Ah kan tadi dia keluar Islam, lepas tu dia masuk balik Islam, dia kena ganti tak puasa selama dia tak Islam tu. Dia kena ganti. Ah tu beza eh, beza. Sebab dia Islam Keluar Islam Masuk Islam balik Itu kan murtad namanya Irtadda Kembali So selama dia tak puasa dalam Waktu dia tak Islam tu Maka dia kena ganti Dia kena ganti ha, Lagi apa lagi Yang keduanya Kemampuan Orang yang mampu Puasa ni dia bukan macam semayang Puasa ni kalau tak mampu Tak payah puasa Bayar Bayar fidyah ha, Kan Kan Semayang, kok mana pun kena semayang Betul tak? Semayang kok mana pun mesti kena semayang Tak boleh berdiri, duduk Kan? Tak boleh berdiri, duduk Oh duduk, tak boleh, ni pinggang, ni slip dip semua Baring Baring pun tak boleh, baring Mata, isyarat mata Mata pun tak boleh, hati Hati pun tak boleh, sembahyangkan Itu kau dah kau, kau dah matilah tu maknanya maknanya semayang ni tak ada kompromi puasa ada kompromi boleh bincang sebab itu mampu ada dua maksud eh mampu pula tak mampu, kalau mampu okey lah yang tak mampu ada dua yang pertama dia tak mampu dari segi adat siapa dia yang tak mampu dari segi adat ni siapa yaitu orang tua Dia panggil tua macam mana ya? Tua renta Atau bahasa bunyi kasar sikit lah. Tua bangka lah Tua bangka Tua sangat Itu memang tak tak boleh Dan dia pun banyak sakit Banyak sangat sakit Kita tengok dia letak atas meja ubat Ubat dia telan saja pun dah kenyang Macam-macam kala -macam semua ha, Ini banyak penyakit lah tu Kalau macam ni dia hanya bayar fidyah Ha? Ha? Dia perlu ganti puasa? Tak. Dia bayar fidyah sahaja. Ya, bayar fidyah. Nak tahu tua renta, tua bangka ni macam mana? Dia tanya kita soalan yang sama lapan kali. Ha, itu tanda tua renta. Kan? Awak ni anak siapa? Oh Saya anak Haji Ismail. Oh... Lagi seminit awak ni anak siapa? Saya anak Haji Ismail. Oh, awak saya ni <laughs> tak cukup lapan lagi. Ha itu tu rentalah. Makcik macam tu kita bagi dia handphone lah. Noh, bercakap dengan Tom. Tahu Tom, Tom. Kucing-kucing tu. Awak ni anak siapa? Awak ni anak siapa? Ada reply balik. <laughs> anak ajis mak Ana ajis mak cik layan tom <laughs> mak layan tom itu namanya tua tua tua renta Itu memang tak boleh buat apa dah <laughs> lupa manja eh siapa yang maaf eh maaf sebut sikit siapa-siapa pernah nak jaga orang tua macam ni tolong jangan kecil hati kadang-kadang orang tua macam ni dia senang tuduh anak cucu ambil duit dia Betul tak? Dia senang tuduh Dia cari duit tak jumpa Duit dia tak jumpa Dia kata anak cucu ambil Padahal dia salah letak Ini dia dah Dia dah, dia dah apa? expired dah lah. <laughs> Dia dah lost dah orang macam ni Sebab itu kadang-kadang saya doa lah Semua yang ada dalam majlis ni Adik-adik semua Jaga mak ayah ni adalah satu jihad Betul tak? Jaga mak ayah itu jihad siapa yang pernah jaga mak ayah yang sakit yang tua, dia tahu betapa jihadnya dia satu mak ayah tu sakit dah lah dia tu tua, sakit ok lagi dan mulut dia menyakitkan hati ada tak? kita jaga dia lelok tiba-tiba kita terpegang kuat sikit tangan dia kau nak bunuh aku ke? kau nak bunuh aku ke? Kita ambil cuti punya lama nak jaga dia Dia kata kita nak bunuh dia Kita pun pelan-pelan cakap Mak Kalau saya nak bunuh dah lama Dia dah kemuncak Bengang Sebab itu Anak yang soleh solehlah kepada mak ayah Sampai mati Ramai orang Dia boleh jadi anak yang soleh Dalam kem anak soleh lepas keluar dia tak soleh dah dia tak boleh tahan jadi sabar nah? saya nak bagi satu doa ya, saya nak bagi satu doa nak rakam-rakam lah ya, doa ni doa supaya kalau jumpa orang tua-tua jumpa orang sakit jumpa orang yang sakit dan menyakitkan lah <tweeted> kita ziarah dia bir keduaniya, keduani. Allahumma nasi anta shafee. la şifa an illa, la şifa illa, la şifa illa. La şifa Şifa oka, şifa saqama. Şifa ala, saqama. Bülle, samam samam ya. Allahumma İşfi, anta şifî, la şifa illa, la şifa illa, la şifa illa, şifa oka, şifa Allah, saqama, şifa Allah. Sambul. Yu gadiru saqama. Amin ya rabal alamin. Batu usap dekat kepala dia. Nah, usap kepala dia. Kalau dia mak kita ke ayah kita, usap kat dada dia supaya dia jadi orang yang Allah bagi hatinya tenang, hatinya lembut walaupun dia sakit tapi Allah bagi kesabaran kepada hati dia. Nyai saw, saya malam ni dekat luar sana ada, Saya ada bawa satu CD uh, Dalam ni ada CD dipanggil sebagai Jampi Bahagia <laughs> Jampi Hil Hussaini pula kan Jampi ni maknanya doa-doa lah Dalam ni saya muatkan uh, Ada kurang lebih ada 10 uh, 9 doa Doa yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So salah satu Daripada doa yang ada dalam CD ni Yang saya bacakan tadi Doa Kalau kita melawat orang sakit Ataupun doa bertemu dengan orang sakit Baca doa tadi Ada di luak sana Dah selesai ceramah nanti Sebab kadang kita ni jumpa orang sakit Tak baca apa Duk cakap kesian Kesian Kesian, kesian. kesian. Saya dulu ada kawan sakit macam ni Lepas tiga hari jalan hat memang menyakitkan hati sungguh. Ha baca doa tu. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi. Baca tu kat dia. Niti ai mata. Hati dia tenang nah. Boleh. Okey, selesai. Yang keduanya tak mampu apa? Tak mampu dari segi tak mampu dari segi syarak. Okey, selesai ya? Kemudian, apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa? Nah, perkara membatalkan puasa. Ni semua taulah makan minum dengan sengaja, melakukan istimta'. Apa itu istimta'? iaitu mengeluarkan sesuatu daripada kemaluan kita. Mungkin okay? ataupun kalau yang wanitanya haid dan nifas, itu bukan dengan sengaja dah keluar. Sebab itu orang perempuan Allah bagi besar pahala. Sabar itu penting. Sebab itu bila orang perempuan puasa 7:20 maghrib contoh tiba-tiba 718 Tuhan tolong. <laughs> Cuit keluar. Faham. Bendera Jepun. Darah hit dah, noh, darah hit keluar. 719. Allah, keluar. Maka puasa dia batal atau tidak? Dua minit lagi. Batal dah? Tetap batal. Tak payahlah. Ya Allah, daripada sahur tadi lama kot puasa. Takkan dua minit kira. Janganlah berkira. Ya Allah, dua minit. Lagi dua minit. Ya Allah. <tik> Sebab itu, orang perempuan, sabar dengan ketentuan Allah ni semua. Maka dia akan dapat pahala besar akan itu sabarlah. Orang lelaki tak ayah kata lah dia tak ada masalah apa. Ya Allah keluar pula dah hang keluar mah. Dan terkencing ada. Bukan nak bola keluar mah. Ma. Ha, ha itu orang pun buat ujian dia lah. Ha, tapi itu pun ada kelebihan-kelebihan dia ya. Kemudian orang yang gila, nah no, gila. Gila-gila lain. Ini orang gila. Memang confirm gila. Ha, jadi kita ni kadang orang gila membatalkan puasa ya, gila. Sebab itu kadang kalau kita nampak Muka muka macam Melayu Tapi tak puasa Sangka baik lah Sangka baik Barangkali bukan Islam tu Itu bukan orang Islam Muka macam Melayu tapi tak Islam tu agaknya Sangka baik je lah ya Mana boleh minggu lepas aku nampak dia semayang Jumaat Agaknya dia belum balir Belum balir Eh apa hal pula belum balik Bulu hidung 8cm Takkan tak balik lagi Barangkali dia gila kot agaknya Barangkali dia gila Eh pasal sekarang orang gila pun pakai smart, <gila> gila pakai smart. Susah nak detect lah Dulu-dulu orang gila kasut koyak seluar koyak Sekarang gila smart Kawan saya cerita Tekanan mental Dalam mesyuarat <gila> Kita tak kata dia gila tapi mental. Meeting masa tu musim panas. Minta cadangan. Apa cadangan? Ni masjid panas. Apa nak buat? Ada kawan cakap, kita pasang big fan, kipas besarlah. Okey okey. Lagi lagi? No, aircon bosan ni, bosan. Aircon pasang depan imam sejuk. Awak ni yang senyap ni, idea? Kita bawa pintu kereta Pintu kereta buat apa? Bila panas kita buka tingkap Jadi tu tanda-tanda lah Itu wire salah shot Salah cocok wire tu Tapi handsome, smart Hati-hati ya Kadang-kadang mungkin dia duduk sebelah kita Ya, Insya Allah. InsyaAllah Okey okay. Astagfirullah Okey ya Lagi apa? Perkara-perkara makroh. Suami isteri bercium. Makroh. Eh? Sebab itu saya risau. Orang-orang pasangan yang kahwin bulan Sya'ban, Nanti dia hari mau. Hari-hari mau. Eh? Nikah bulan Sya'ban, Sahur tongkat Ali sama kacik patimah. Huh, selamat maju jaya. Jangan main-main. Eh? Awak nak... Kadang-kadang sesekat -kadang orang rajin tanya kat Facebook saya, Facebook saya. Ada orang kata, "Ustaz, apa hukum kalau saya cium isteri saya bulan Ramadan?" Geram betul yang tanya soalan ni. Masalahnya bulan lain kau tak cium kenapa? Ramadan kau sibuk nak cium kenapa? Tak tahulah, Ramadan ni nampak dia cantik pula rasa. Nampak macam ni mewah pula, pula Ramadan ni. <laughs> itu ya. Cium makruh. Tapi nak bagi tahu eh, nak bagi tahu. Zaman Nabi Pernah ada Orang datang tanya Nabi Ya Rasul Saya dengan isteri Ada cium-cium Nabi kata okey tak ada masalah oh, Yang lain pula datang Ya Rasul Saya dengan isteri ada cium-cium tak, tak boleh Tak boleh Tak boleh bukan maknanya haram ke apa Hindari Jangan buat lagi Jadi sahabat lain tanya Ya Rasul Tadi orang tu datang tanya cium-cium isteri nabi uh, tuan cakap boleh. Ini orang ni tuan kata jangan. Apa lain-lain pula ni? Yang datang tu tadi tu yang mula-mula tu pasangan tua. Orang tua. Yang kedua ni pasangan muda. Jadi orang tua kalau dicium tak ada masalah. Pasal karen dah tak ada dia cium pun tak rasa apa dah rasa kertas pasir pun semua gitu lah kan rasa kasar-kasar muda tak boleh dia banyak elektrik hmm. hmm ini macam tak boleh pukul 12 dah rasa lain dah hmm. bahaya tak boleh ha. Ha, jadi tu beza, beza eh? orang tua boleh pasal dia tak ada Inilah. tapi tengoklah kalau tua-tua yang Tungkat Ali ini susah juga nak cakap. Dan yang terakhir. Yang terakhir, ya, yang terakhir sekali ialah amalan kita dalam bulan Ramadan. Saya nak pesankan kawan-kawan semua. Nabi SAW ada menyebutkan dalam Ramadan ini nombor satu utama kita mesti nak kena jaga ialah ibadah sahur. Ibadah sahur ya Sebab Nabi kata Yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab Dan ugama lain adalah sahur Tapi untuk makluman semua Apa beza sahur dengan suhur Suhur sama sahur Apa beza? Sahur makanan Suhur Perbuatan bangun di tengah malam Untuk makan sahur Faham? Jadi yang kita nak makan selama itu makanan tu lah Makanan tu Sahur Perbuatan kita bangun makan Suhur Itu beza Tapi dah lama dah sahur-sahur Sahur je lah ya ha, Tapi nak bagi kita ni faham Bezanya ya? Sahur. Sebab itu bila kita sahur Ada satu lagi benda yang disebut sebagai imsak. Ingat imsak Imsak ini memang banyak orang bincang. Kenapa pentingnya imsak? Imsak ni dia macam traffic light, lampu oren. Lampu oren. Apa maksud lampu oren? Standby untuk berhenti. Eh tapi kita dah oren makin laju. Maju <laughs> laju lagi kan. Dia berjaga-jaga Biasa waktu imsak ni bila 10 minit lagi nak masuk Waktu Apa hukum Kita makan Lajak kan Mungkin barangkali Subuh 5.40 setengah Baru bangun Makan sajalah Mana yang sempat Mana sempat Tiba-tiba Masa dalam mulut Orang azan Allahu akbar Allahu akbaru Apa cerita makanan dalam mulut? Apa cerita makanan dalam pinggan? Kata ulama yang dalam mulut boleh habiskan yang dalam pinggan tinggalkan. Kalau oh, air belum sempat minum, habis dah. Faham tak? Sebab itu imsak ni penting. Imsak penting supaya kita standby. Jangan time tu lah ada orang nak merokok lagi. Time tu juga nak rokok dah tak sempat kau nak rokok juga. Jadi dia pilih nasi ke rokok Tangan kanan nasi, tangan kiri rokok Dan macam kaitan api dia... Nak juga rokok Ada orang memang dia tak boleh tinggal Nikotin tak cukup lah dia kata Betul hmm, ya okay. ha, Jadi Dan yang terakhir sekali adalah Paling penting uh, Melambatkan sahur Dan mensegerakan berbuka puasa Itulah yang sebaik-baiknya Dalam amalan kita di bulan Ramadan. Insya-Allah. Jadi saya kira mungkin sampai setakat ini saja dahulu. Saya kira mungkin dah uh, ambil masa yang lama dah pada malam ini dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberikan manfaat dan memberikan banyak yang tibar pada kita bersama lebih-lebih lagi tentang uh, ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey. Uh, tapi sebelum saya tutup malam ni, saya nak ajukan soalan. Kita ubah sekali akot malam ni ya. Malam ni tuan-tuan tak perlu nak Nak tanya saya soalan kot Saya tanya anda soalan boleh Tapi kalau siapa yang jawab soalan ni dengan betul Saya bagi hadiah Hadiah-hadiah ada kat luar sana Okey nak So siapa jawab betul kita bagi hadiah Oh tak sia-sia tunggu sampai hujung eh? Tapi kena jawab betul dululah Okey Biasa tanyalah ustaz Malam ni ustaz Tanyalah <laughs> Okey soalan yang pertama sil Nota semua simpan Nota toyo semua simpan ya, okay. Soalan yang pertama, sila sebutkan. Apakah tiga ibadah paling tertua di dunia? Ha. Kahwin? Oh bukan, okay, okay, okay, okay. Puasa, ah? Puasa, solat berbuka. Uh, korban, korban. Oh, itu hadiah kena share. Okey, tahniah ha, nanti uh, sahabat kita yang menjawab soalan tu nanti akan ambil apa ni? Hadiah berupa wildan susu kambing. Ha, ha jadi selamat mengembek Di luar sana tu ada susu kambing. Ambil tau, mesti ambil. Okey, soalan kedua. Sila sebutkan Okey. Sila sebutkan uh, hmm. Sila sebutkan keempat-empat nama kitab yang diturunkan di dalam bulan Ramadan al mubarak Oh, Syekh. Syekh Songkok. Ya, ya, syekh. syekh Songkok spek ah. Apa? Dia? Kitab Zuhur Suhuf, suhuf. Okey, suhuf. Lagi? Ha? Taurat, Taurat. Okey. Injil. Degem. Dendegembol pula apa? Al-Quran, Al-Quran. Okey, tahniah. Pun sama dapat hadiah wil dan susu kambing ada di luar sana ya dan selamat menyusu ya, insya-Allah. Okey. <laughs> Okey, terima kasih semua. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang berpanjangan. Dan selamat menyambut Ramadhan 1439 Hijrah Semoga Ramadhan kita Ramadhan yang diterima Allah izinkan saya akhiri dengan doa boleh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna minatawabin Wa ja'alna minal mutatahirin Wa ja'alna min ibadika salihin Ya Allah jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadikalah kami di kalangan orang-orang yang memperelokkan amal ibadah kami Jadikalah kami di kalangan orang-orang yang terbaik di kalangan hamba-hambamu Ya Allah Ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami Ya Allah Panjangkanlah umur kami Agar kami dapat bertemu Dengan bulan Ramadhan Al-Mubarak Yang kami rindui Ya Allah Jadikanlah puasa kami Puasa yang terbaik Jadikanlah Ibadah terawih kami Ibadah terawih yang terbaik Sepanjang hidup kami Dan ya Allah Kurniakanlah kami Syurga ar-rayyan Seperti yang telah dijanjikan Olehmu ya Allah Kepada kami yang melaksanakan Ibadah puasa ini ya Allah Jadikanlah pelajar-pelajar Di sini ya Allah Di kalangan pelajar-pelajar Yang cemerlang, Yang soleh Yang sentiasa disiplin Yang senantiasa menjaga Amal ibadah mereka ya Allah ya Arhammarrahimin Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih banyak uh, Lagi sekali saya ulang Siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan CD saya tadi Ada di luar sana Kalau buku-buku pun ada juga di luar sana Buku yang ada di luar sana itu Di antaranya buku karangan saya yang dapat Anugerah bestseller Antaranya buku uh, 20 sen ke syurga Ya Tajuk tau, bukan harga Tajuk dia 20 sen ke syurga Itu ada di luar sana lah Banyak menceritakan tentang tip-tip Untuk nak jadi orang yang terbaik Untuk ke syurga lah, banyak di luar sana Apapun, terima kasih banyak pihak Masjid Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsa, moga ada rezeki Kita jumpa lagi Taqabbalallahu minna wa minkum Salam Ramadan Karim Ramadan 1439 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ilyas Ismail. Aa, saya difahamkan aa, ada juga sedikit soalan yang diajukan oleh para audiens. So ada salam tu. <coughs> Bismillah. Okay. Saya straight to the point eh? Okey ada soalan kat sini Soalan di ambang Ramadan Ustaz nak tanya Sekarang ni musim mengundi Apa pandai no? PRU okay. Jadi apakah ciri-ciri pemimpin Yang kami perlu undi Ada tak hadis berkenaan Akibat salah memilih Pemimpin oh, Bagus soalan ya Okey. Ciri-ciri pemimpin yang bagus Allah sebut dalam Quran surah Al-Qasas ayat ayat 27 eh. Saya lupa ah. Eh? Nanti check baliklah. Kan iaitu inna khayramanista jaratal qawiyul amin. iaitu sebaik-baik orang yang nak diambil sebagai pekerja. Siapa cakap ni? Anak Nabi Shu'aid ha, Anak Nabi Shu'aid namanya Safura Safura ni Dia nampak Nabi Musa Ada ciri-ciri Seorang yang bagus Lalu Safura kata Aku nampak pada Nabi Musa Ada dua yang hebat pada dia Al-Qawiyul Amin Iaitu dia Qawiy Dan dia Amin okay? Apa maksud Qawiyul Maksudnya kuat Dan dia bersifat amanah Bertanggungjawab Kaui Bukan maknanya dia Sador You know sador? Sador, six pack Bukan semestinya tu Kaui juga maksudnya kompetensi cekap Kuat semayang Tapi otak lembab Tak bagus Semayang Allah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Tapi kerja fail Typing error manjang Typo kan Saying saying Sayang saying Datang dating Dia kerja cincai Tapi semayang bagus Tak cukup Maknanya pemimpin yang bagus Mesti orang yang cekap Dan lagi satu ada sifat amanah Ada sifat bertanggungjawab Maknanya apa? Senang faham? Cerdik baik Cerdik baik Haa kan? Bukan setakat baik saja Tapi tak cerdik hmm. Macam mana nak memimpin? So dia mesti seorang yang Dia ada baik, integriti, Tak terlibat dengan Pecah amanah, salah laku, tipu sana Apa ni rasuah semua Baik Dan dia cerdik Pandai dia plan Membangun negara Membangun kawasan Itu pemimpin yang Bagus Okey Selesai Faham kan eh? Selesai Lebih-lebih tak boleh Soalan kedua Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah Merahmati Ustaz Ustaz Ustaz Ustaz Ustaz ayah ya apa banyak ustaznya ustaz saya nak tanya saya nak tanya bagaimana kita nak menjawab kepada orang yang Mempertikaikan solat tarawih sebanyak 20 rakaat sedangkan kita nak beribadah oh dia ni panjang cerita tapi nak bagi tahu kalau pun nabi buat 8 itu secara ramai-ramai tapi balik nabi sambung buat di rumah kita di rumah idaklah memang idaklah <laughs> idaklah teman nak buat tak ada dah betul kan dan nabi pun kalau pun nabi buat lapan sekalipun nabi punya lapan bukan macam kita kita start 845 9 suku settle Nabi ingat tadi saya bagi tahu Berapa panjang Nabi punya semayang malam hmm. Jadi awak janganlah dok tikai Bagi tahu kat dia Kalaupun awak tak nak buat 20 Awak punya 8 Mesti mahu paling terbaik ha? Ini sebab awak nak yang paling cepat Itu tak sampai maksudnya ha, ya? Ha, Itu ya Faham So yang ketiga Assalamualaikum ustaz Saya nak tanya tekan imam tu oh imam tu imam tu tengah solat tu sampai rakaat kedua imam kentut aduh imam banyak angin ni makan durian banyak angin jadi adakah makmum perlu teruskan solat halah ini ini kawan-kawan mesti tahulah ya, imam kalau kentut Imam kalau kentut. Makmum belakang dah memang confirm tahu dah. Subha Subhanallah. Tiga kali subhanallah tak faham, kita kena rampas kuasa. Pergi depan. Dan bila pergi depan pula, imam tu jangan buat tak faham tau. Engkau dah lepas tak bertanggungjawab. Kau dah tembak orang belakang, jadi dia kena keluar. Jangan dia duduk ni apa hal, nak berduet ke apa ni datang sebelah ni apa ni. Sorang dah cukup, apa dua orang pula. Dia kentut keluar. Yang belakang kena ganti pi depan. Dan kalau anda sendiri nak cara untuk mufarokoh, nak putuskan kita dengan imam, putuskan mufarokoh, adalah dengan cara macam mana? Mufarokoh tu bukan maknanya anda senang-senang untuk katalah kita nampak imam, ada benda yang salah pada dia. Kentut ke kain koyak sedepa sampai nampak Oho ngan wow. <laughs> Jadi kita yang belakang mufaraqah bukan dengan cara Aduh imam ni dah, dah dah dah buat buat jemaahlah jemaah lain. Jemaah Kau jangan buat huru-hara. Niatkan dalam hati kita mufaraqah, putus daripada berjemaah dengan dia. Teruskan sembahyang kita tu saja. Tapi sebaiknya kalau kita yang di depan dah kita tahu kan dia dan bukan sekakat bukti itu kukuhlah dia pum dia tembak pula jadi kita memang kena subhanallah dan itu kita pi depan itu ya pasal dia dah batallah nak bagi taunya kalau pemimpin ada salah wajib teguh wajib teguh jangan mempertahankan kesalahan dia dia dah buat onar dia dah buat salah dia dah pum satu kali wah demi taat setia tak tumpah berbelah bagi kami pun pum juga demi cinta kami padamu eh? wah imam pum kita pun pum juga tak boleh. dan imam pun kalau dia buat salah bila orang tegur dia dia kena terima dia kena terima katakanlah kita dah tegur dia kita ganti dia pun keluar habis mayang dia datang kat kita apalah tuan-tuan ni 30 tahun saya jadi imam baru sekali kentut takkan nak tolak saya Pak Haji masalahnya engkau dah buat salah, keluarlah kau punya baik selama ini terima kasih tapi kalau kau dah buat salah, engkau dah tak layak lagi di situ, faham jangan mempertahankan lagi dah, imam kentut lagi oh kita takat, kuat lagi kentut, pum lagi kuat itu bengong namanya ya Ha. Jadi kalau dia dah batas mayang, kita kena kena ambil alih. Okey. Eh, mana ketah tadi? Terbang. Oh, ni. Okey, dan Tuh, oh, habis dah soalan ya. Habis soalan. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada yang bertanya soalan, moga ada baiknya insya-Allah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Ilyah bin Ismail. Seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan wakil daripada pihak masjid saudara Amirul bin Muhammad Zul Syafi'i untuk memberikan sedikit sagu hati diiringi oleh saudara Effie Ismaili. Terusnya dijemput saudara pengarah program saudara Irfan B Muhammad Arif bagi memberikan sedikit sagu hati daripada PH. Hadirin hadirat sekalian Tuan Putri pergi ke Rasah pulang subuh, semula sebelah pagi Kita bertemu akhirnya berpisah di izin Tuhan bersua lagi Dengan kata-kata ini maka selesailah sudah ceramah pada malam ini Saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih Ke atas kehadiran semua ke ceramah malam ini Semoga ceramah malam ini memberi manfaat Serta dapat diamalkan untuk kehidupan kita Selepas ini para VVIP dan ahli panel dijemput untuk menjamu selera. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari saya. Saya sudahi majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, ada sedikit lagi pengumuman, Aa, bagi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku-buku keluaran Ustaz serta album dia yang tajuk Jampi Bahagia, 20 sen untuk ke syurga dan buku tajuk Faham Ketidak boleh tengok di sebelah kiri masjid itu dan boleh dapat tanda tangan daripada Ustaz sendiri. Okay, terima kasih. buat macam Tapi macam tak nampak macam tak gambar Tak berhati-hati tak tahu kalau tak nampak Tepuk-tepuk yang benda itu Pakai sebuah haji tak tahu Tak tahu lah Boleh eh Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah Wah 到